Fredagsfrallan med Jan Holmbom. presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Holmbo. God morgon. Önskar Hits FM. Ah, God morgon. Varmt välkomna till fredagsfrann. Hörde, det är faktiskt säsongsavslutning idag. Så här i början på juni och regnet har kommit till Sverige. Och Vi hoppas nu att det fylls på alla brunnar som är på väg att sidna och att grundvattennivåerna stiger. Och att, eh, vattennivån i zomen ökar. Jag hörde ändå att den var 50 centimeter över nollpunkten ändå. Det, det är väl ett spann på en en och halv meter där. Det sjön kan spela. Hörrni, hoppas ni följer med oss en, en eh, timme här nu. Ni vet ju, vi är ju ett frukostbröd så här på morgonen. En perfekt start inför dagen. Eh, vi lovar att vi kommer inte dra en massa rövar idag. Men här kommer ändå KSMB. God morgon. ska åt FM. CoSM. Ja, oh, jag vet det ju, mina stora, du är ju mina stora i då eller så Men nu Ah, grabbar, nu jag bara bli lite deprimerad. Jag såg att de skulle vara med i sommarkrysset på TV4 på Gröna Lund i helgen alltså. KSM på sommarkrysset. Jag vet inte vad som händer. Det är upp och nervärld. Fast det är klart vi har en clown som president i USA så det kanske liksom. Ah, det kanske är så. Hörni, idag kommer jag bjuda på lite speciell musik av den anledningen att någonstans hemma hos mig i för så hitta... finns det ett par lådor under stoppar det. de är till bredden fyllda med kassettband. V vänta. Kanske du säger och upprepar Kassettband? Ja just det, ja, men då, då, då är ju du förmodligen både ung och fräsch va? Så låt mig förklara Kassettband det, det är ungefär som Spotify Men istället för lagrat som ettor och nollor i molnet Ligger allt magnetiskt samlat på något som ser ut som ett bajsbrunt presentsnöre Upplindat på två spolar inklädda i plast Ja, och då då, för att kunna lyssna då, då behöver man ingen telefon Eller dator nej, nej, nej, nej, nej, Utan en alldeles egen apparat En kassettbandspelare In med bandet och, I spelaren Och vips strömmande Alltså typ streaming Strömmar musik ut i rummet Ibland i 60 minuter Ibland i 90 minuter Jag har faktiskt till och med 120 minuters band fanns det då då, då var man tvungen att vända på bandet i maskinen för att få tillgång till den andra sidan. Ni förstår, musiken var nämligen tvåsidig på den tiden. Ja, med hjälp av spelarens inspelningsfunktion och ett tomt kassettband kunde man skapa egna spellistor. Vi kallade det för blandband. Det var en härlig känsla att plocka ihop ett blandband. Man spelade in spår från LP-skivor, ja, ja LP-skivor, okej. Okay. Ja, du får googla på det också. Och singlar, och inte minst från radion. När det gällde just radion, då var radiopratare och radiodies som till exempel Klabbe, ja du får googla på honom också, som, som envisades med att prata långt in i låtarna, rena ramarparian för oss blandbandskreatörer. Lyckan var total när man hade fått ihop ett blandband. Det var dessutom en alldeles optimal present att både ge bort och få. Faktum är att inspelning på kassettband, det blev så populärt ska ni veta att hela musikbranschen fasade för att om vilken dag som helst skulle gå kul på grund av förlorade intäkter. Ja, det känner du kanske igen. Ja, och som vanligt löstes det med att beskatta den svenska befolkningen. På 90-talet infördes en kassettbandsskatt. <går> på tal om kassettbandsskatt. Jag, alltså jag har varit ute och rotat i lådorna och då hittade jag en annan typ av kassettbandskatt, nämligen ett blandband från den 30 juni 1982, ett klassiskt blandband, dessutom med ett häftigt omslag som, som var leger i våra kretsar. Och blandbandet har fått titeln Svensk Blandning at Karlsson Och den innehåller ädel 80-talsmusik Och det är några av de låtarna Som jag lirar, bland annat KCMB nu Och här kommer kommando En pigg med Under din hud Sen ska vi träffa dagens gäst, häng kvar Ja, ah, ni lyssnar till Fredags förlandet där, hör ni. Varmt välkomna till Fredags Det är ju morgontid Radio Tok här på FM 97,8. Så med bygger mig anholm. och vi har säsongsavslutning Och då tänkte jag så här. Alltså, varför inte? Varför inte ta reda på hur det har gått? Det tycker jag skulle vara det var lite spännande. Och en av mina mest intressanta gäster under, under det senaste året. Ja, ni andra har ju varit jätteintressanta, ni också. Oh, svenskt. Det var Jenny Akola som var här och berättade om alltså, sina upplevelser av förlossningsvården. Om skador. Och då tänkte jag, fan vi måste ju ta reda på det. Det har ju hänt en massa saker. Efter det. Så jag säger, hej välkommen Jenny. Hej. Vad fräscht du är. Ja, jag vill bara lyra rocka när jag ser det var. Jag har precis varit på en liten fest i Medolin i Kroatien. Det här var att på Det hade aldrig varit drömma förut. Jag som inte kunde gå och hämta posten. Nej, precis. Vad kul att du kan resa nu. Men du innan vi kommer in på det här, för det kommer bli. Det här kommer bli ganska viktigt timme. Och, och ganska allvarlig men ändå liksom med glimten i ögat så att vi vi liksom ändå liksom försöker men, men, men vi kommer snacka om jävligt viktiga saker och, och är du politiker är du politiker på landsnivå då ska du nog fan skruva upp volymen nu Stäng av allt annat Lägg från i telefonen lyssna bra där bra där ja, men det är den 9 juni Yes. Och jag vet ju, trots att du kommer inklädd i rött, gult och blått, så visste jag ändå att, att du är ju åländska. Säger man åländska? Eller är du ja, Ålän åländning? Alltså, åländska. Ålänning såklart. Ålänning. är, Ålänning är man ja. ju alltid. Liksom. Och den 9 juni, berätta nu. Ja men... Du ska ju berätta, det var ju du som liksom påminner mig om det här när jag kom in så här. Och ja, för det, liksom... är faktiskt, det är faktiskt det. är Ålands nationaldag va? Eller det, det, man säger något speciellt. Självständighetsdag. Och självständighetsdag, ja. ja. Och det, det, man firar självständighetsdagen från 1922 då man hade sitt första lagting, tror jag. Ja, vi har kanske. liksom en, liten, en egen liten regering kan man säga. Ja, det är främst. Och egen flagga och ja. lite sånt. Och en ja. egen nationalsång. Yes, so Får jag höra, höra lite. Ska, ska, vi, ska vi ta det här lilla axplocket vi tog här i pausen? Ja, hör det gärna. Ja. Högt ska det klinga vårt svenska språk. Tala med manande stämma. Visa vår väg som en flammande bok. Visa var vi är och hemma. Visa var vi är och hemma. Det var ett litet axplock där Men du, det svenska språket Där Nej ah. precis, vi har ett lagstadgat skydd För vårt svenska språk som inte ah. ni har i Sverige ah. Men det har vi i Finland ah. Att uh, Åland är och förblir enspråkigt svenskt mycket Och, och, och visst är det så Alltså, det, man, alltså man, man bryter inte på Man pratar som du eller? Ja, nu är har du, jag ju na, bott här ja, ganska regnet Ja men är det lite, så du har till lite ja, det lite sådär Men inte man pratar inte så här som Mumintroll vi talar inte som Mumintroll Nej vi pratar lite mer som gotländska kombinerat ja. med dalmål kanske. Men du, vad betyder den 9 juni för dig då? Alltså det betyder ju otroligt mycket för mig. Jag är liksom uppvuxen i den här miljön där, där man är befriad från värnplikt och det är demilitariserat ja. och vi har liksom levt i vår lilla bubbla ja. och för mig är det ju väldigt, väldigt viktigt att man ska förtjäna den här friheten att välja att kunna göra som man vill ha. vilket man inte kan göra. Det finns ju folk som är för värnplikt också men ja, jag jo, tycker ja, ja, ja. inte att man ska kunna tvingas in till en sån sak. Ja. Uh, och för mig just idag så kommer det att bli att jag får glida på in liksom, i min lilla fina folkdräksstassen och ah, gunga mina så. barn ah. såklart. Ah. Och sjunga Åland ah. sång i ah. mitt trädgård för det är ingen ah. annan som lyssnar. <laughs> ja, varför det? Men du, då tänker jag så här, om man då om man, om man är på Åland så här, är du sådär, är du sådär så fiskarkärring då liksom? nej. nej. Vi lever typ på turism Som alla andra <laughs> alltså, för det, för, den, jag, det här säger jag bara för att Jag, jag vet inte utan jag har bara hört Eller jag vet men jag, jag har inte upplevt det själv Men den åländska skärgården ska vara väldigt Helt vacker fantastisk. Helt du? fantastisk Och det är ju 6500 öar så det finns ju några stycken att titta på Om man vill ja. Jag har varit på Åland och och det men, ju men, men, men jag har inte varit så där mycket skärgården utan... ja, men Jag har en stuga där, du är välkommen ja, ja. Jag, har, jag har varit på Alko i Mariehamn <laughs> De kanske har bytt adressen Det, var ja, det, kan, ja, det kan vara så ja. Okej, okay, ja, vad kul ja, Grattis alla ålänningar Både på Åland och i försigringen Hoppas nu att ni också klär upp er och gungar era ungar Och sjunger sådär Så, så när man åker runt i den svenska myllan idag Så kommer man höra sådär, Vad vackert du, sjung fast det. du, du, du, du sjunger Du borde sjunga lite mer än att klippa hår Ja men jag gjorde det förr ja, ja. Det, det är bara att jag har inte liksom haft liksom tiden och orken Att Nej. börja göra det Nej. igen bra, hörni nu ska utan vi... magmuskler är det väldigt svårt Ja, och det är det vi ska prata lite mer om jag tror att vi gör så här, bara för att det inte ska bli så jävla konstigt så, så kör vi vi kör lite musik innan, innan vi går in och pratar på det vi ska prata om väggen med tredje mannen, det är 80-talet också Tatt mot en vägg Människor trängde förbi Och du verkar så rädd du sa Ingenting Är du sa Ingenting När du sa Ingenting Till mig Stöder som kommer och går Lämna all sina små tom gång. Lämna då stigen förut. Vi inte på nåt. Flyktiga nöjen jag var kvinn. Det spelar ingen roll. Jag är ingenting inte Vi pratar så mycket, Jenny och jag, så jag Jag hinner inte med att sköta alla spark Jag har väldigt mycket rattar, har du sett det? Mycket, jag har bara två, <laughs> men du har mycket <laughs> den, den bjöd jag på <laughs> Ja, men det är bra Vi kan prata om mera rattar också faktiskt. Absolut. Du Jenny, vet du Nu ska vi se då var det, Vad sa du, så februari 2016 så var du här Ja, precis Ska vi rekapitulera mm. Vi kommer nu prata om förlossning och förlossningsskador mm, Absolut Berätta vi, börjar, vi backar bandet bandet lite nu. Jag drabbades av förlossningsskador när min yngsta son föddes. Han är ju tre år nu. Ja. Jag fick både vaginala skador och problem. Min bukvägg rämna kan man säga. Okay. Så att min magmuskel hade gått isär och kunde inte hålla in de inre organen ordentligt helt enkelt. Så jag hade fruktansvärt rygverk. Okay. Jag hade två, två diskbrock, en diskinklämning. Och hela tiden så sa de att det är helt normalt. Mm. Allt är normalt. Ja. Även om de vaginala skadorna de fanns inte heller. Det får man räkna med när man föder barn. Och så här har det ju då varit för, för, och är för, för hundratusentals kvinnor. Ja det är ju helt fruktansvärt och eh, när du har drabbats och, och du hela tiden blir isolerad för det är ju, verkar vara någonting av en strategi. Numera så sitter jag, ju, jag och eh, två andra kvinnor så sitter i ett nätverk som heter Våga vägra förlossningsskador mm. som för närvarande har runt 1700 följare. Och vi sitter och stöttar kvinnor som har sådana här problem och försöker belysa och på olika sätt påverka vården att faktiskt ta tag i de här bitarna. Men gemensamt för många det är just att man får den här känslan av att det är bara du som klagar. Mm. Alla andra, eh, det de, de är särfödda barn och alla andra bär det här liksom, eh, mm. Mm. Ja, du vet, det är sånt som man, mm. man vet bara. Ja. Man ska lite överseendet, inte passa det vidare till ja. nästa utan man ska bara vara tyst och lugn och fin och när folk säger att de ska föda barn så ska man bara le och säga det ja. går nog bra. Ja. ja, men det är ju det är liksom det är, det är också så lite tabubelagt har det varit och liksom, ja. liksom så att att, att, uh, det är ju ja, ja, alltså liksom det är, det är fel regioner ja. man, man, det är ju ingenting ja. det det första man pratar om på en fest liksom, Nej, det, det är liksom nej, men det är en bra icebreaker det. <laughs> ja, det, ja, det, ja, det. Ja. Men då, ja, men då, såhär, någonstans där då i, i, uh, i början på 2016 så så, uh, så började du började du bli uppmärksammar och du uppmärksammade båda. Alltså du, du jag bestämde mig bara. Det blev lite den där som simmar mot strömmen och sa, Nej, men vad fan? Bara döda fiskar med strömmen. Ja, eller hur va? Och, och för mig, i mitt fall var det så att jag, jag kom till en punkt där jag kände att om inte jag får hjälp nu, då dör jag. Ja. På riktigt. Så ja. kände jag att jag klarar inte av det här, varken fysiskt eller mentalt. Att jag klarar ja. inte av att leva i det här. Och då måste jag göra allt jag kan för att överleva. Och det är att... Skrika att jag får hjälp uh -huh. och eftersom de inte lyssnar på den privata planet så då fick det bli media det var radio tv nyhetsinslag uh -huh. insändare och från det att jag började så var det som att öppna Pandoras ask Och nu går den ja. inte att stänga Och det är jag väldigt, väldigt glad över Den här ska inte stänga, vi ska inte tystna och vi ska inte sluta Men du, lite, lite så fakta då Alltså, vad, vad är förlossningsskada? Kan vi bli lite nästan lite såhär kliniska slaskig, lite, ja, lite, lite äckliga berätta liksom För jag tycker det här är så satans Jag, jag, jag, jag bundar kvinnor enormt Alltså på, på alla sätt och jag är så förvånad över att man alltså kvinnor måste ju år ut och år in ha bara, bara gillat läget. Ja, och man blir ju liksom invaggad i att så här är det. Fan det är inte klokt. Alltså, det det var så alltså, alltså, det är ungefär som man skulle möta en en snubbe på stan och så vad fan har hänt? Det jag blev var med armen här vet du. Ja men du måste få fixa. Nej, då. nej, du vet det. är vanligt. Det, det kommer att växa ut. <laughs> eller det är så här. Liksom. Ja, det, är det, det är så här. liksom. så här. Ja, ja, det är jättejobbigt att säga. Ja men alltså det, det eller hur? Det är ja. ju verkligen det är barockt. Om ja. vi nu, om vi då, om vi då nu blir vi lite slaskiga då? Ja. När, när han föddes ja. då, då, fastnade, då fastnade han med axeln under mitt bäcken. Okay. Det var stort press på min mage. Det var två stycken som hängde över mig och en som drog och vred för att lösa liksom, ja, det, ja. skuldran där som satt fast och en läkare som hjälpte till. Och det är ett enormt tryck. Inte nog med att man pressar själv så, så pressar de här fysiskt. Och Det är klart att det går sönder saker. Ja och det pratade vi också om i förra programmet och det är, inte det som är, det är snarare förvånande att man inte förstår Nej. att det klart det går sönder ja. Va, vad tror man egentligen ja. Ja. Och det som hände på mig det var att jag hade en jättebra barnmorska att hon lyckades hålla ihop mellangården och ta emot, men det som hände på insidan kunde hon ju inte göra med och Nej. det var ju att mina muskler brast eh, i mellangården och det kan räcka med att du spricker liksom, och du syr tre stygn Ja. så kan man säga att det blir bara tre stygner vi syr lite här medan du ja. vi väntar på modeklakan ja. men de här tre stygnerna om de är neråt så är det ju trots allt så att de här musklerna går ju av på insidan ja. och det kan man inte se på annat än med ett annat ultraljud ja. och det har man ju infört nu eller försökt införa med de nya nationella riktlinjerna, men det fanns inte då för tre år sedan och fortfarande fast de man införts så använder man sig inte av dem jämt ja, just det, nej ja. Men för min egen del så gjorde det att jag fick en buktande känsla. Det kändes som att jag hade som en jässa mellan benen. Liksom som om jag satt mig på huk och jag kunde inte hålla tätt. och ja. Fruktansvärt ont i ryggen. Och när jag kom på min kontroll så sa de att det ser så bra ut. Allt är normalt. Fast jag hade hemoroider stora som en vindruvsklaser. Ja. Liksom. Det får man räkna med. Det är ingenting. Det är bara pilla in dem igen och ja. få in dem i trosan liksom, ja. så är det ingen fara. Men vem vill leva så? Ja. Och varför, varför ska jag, ska jag måste leva så? Ja. Och det är ju så att det påverkar ju allt i ens liv och man, har ju ingen, om man hela tiden tänker på runt man har. Man kan inte gå två steg. Till slut kunde jag inte ska hämta posten. Liksom. Nej. Eh, och, och det är ju så att med sex och samliv, det är ju liksom i de regionerna. Det går ja. liksom inte att komma ifrån. Att det är klart det påverkar. Och av någon anledning så har man godkänt i Sverige på något sätt att det är okej okay att kvinnor inte har ett tillfredsställande sexliv efter att ha fått barn. Mm och jag kallar det en debattartikel så kallar jag det lite för den svenska omskärelsen ja, just det. att vi pratar inte om det men, men man får ju räkna med att det inte känns som innan man får ju räkna med att det inte är som innan ja. och, och man får ju hitta andra sätt menar, du får väl golfa med en arm liksom. Ja precis. Men då, men då tänker jag lite så här gubbigt då. så tänker jag så här, ja men vad fan eh, det, det, det går inte att göra någonting åt det Ja, absolut. Går det bra som helst? Alltså det, det, det var en, en, en 30 minuters operation så snapp, så var snippan klar. Ja, <laughs> så. ja men alltså då, ja, ja. Så, så det är det som är det, det tragiska att det finns tyvärr en väldigt, väldigt dålig kunskap runt om i Sverige. Eh, som det är idag när vi sitter i våra dolda förlossningskadeforum eh, så vi har ju ett forum som heter Förlossningsskadad, du är inte ensam. Som en annan kvinna en föregångare till oss har startat. Och som vi brukar kalla vårt dolda forum. Ja. Där vi diskuterar inbördes. Oh. Och där pratar vi ju ofta om det här. Att vi, vi försöker tipsa varandra om duktiga kirurger. Och det är så smalt. Ja, det är det... så smalt. Okay. I dagsläget är det typ två personer i hela Sverige. Det är liksom som vi rekommenderar fett som bott. Botox <laughs> Precis, vet, det är inte lika, inte. lika häftigt Det är ju inte Vänta såhär De bristningar som kommer uppstår vid förlossning Brukar jag in i fyra olika grader En lägre grad läker ofta av sig själv Eller med hjälp av ett par styr Medan tredje och fjärde grad brister kräver operation Är det så? Ja fast jag är en grad två Ja Okej, okay, ja du ser. Så redan där är det nog knasigt. Precis, då, och grad 2, det har hittills varit helt okänt hur mycket ja. problem det försakar. De räknar med att de missar ungefär 80 av de bristningarna. Alltså men, 80 Låt det sjunka in liksom. Men du, men jag men, men, ja, men, ja, men säger säg så här. Då. Vad skulle du säga om att. Om att uh att du små skiter på det hela tiden. Alltså, tänk, nu sitter, förlåt du om du sitter med din kruska där nu då. Va? Men så säger du att man på mig nu igen. Jag tycker det läcker lite va. Ja. Och då ser jag så, här, då ser jag en siffra här vet jag. Uppskattningsvis och då, är, då kanske det bara är liksom lider 300 000 kvinnor. Alltså det det fanns med två Norrköping. Ja, och det, är bara att, och det är de som de vet. Ja, ja. Alltså, någon form av analekars. Ja. Alltså. vi har ju kvinnor som ringer in som aldrig berättar för någon. Ja, men det är inte klokt. Jag blir så upprörd. Så nu måste, vi, vi, måste på, vi, måste lyssna på, lite punk från klippan. Kan vi inte göra det? Ja, så det, det, liksom, så, alltså. det är helt värt det. Roy, Caroline. för alla. Morgontid i Talkshow på Hits FM 97,8 som en bygd. Det var kommissarie Roy med Caroline eller Caroline som handlar om Caroline från Monaco. Om ni kommer ihåg henne som så. Fackert, tror jag. Och och i, på, på tal om vackert så är ju så, så är, så är Jenny här. Och, och vi pratar förlossningsskador och man kan säga att vad som hände där i början på, på 2016, det var ju liksom att ni satte en snöboll i, i rullning, eller hur? Och Absolut. den växte sig väldigt, väldigt fort stor. Eh, det visade sig att det här, det här var ju verkligen en, man får inte använda ordet sjukdom, för det är ingen sjukdom, men det här var liksom ett folk... Ett, ett det får folk, man faktiskt. Alltså får man det? Ja, ja, det var en folksjukdom där, eller hur? Verkligen. Mm. Allting är så normalt med graviditet och förlossning. Men det här är inte normalt. Det här är en sjukdom. Och det som, var, det som dessutom var faktiskt en kred till, till media det var att faktiskt media hängde på. Hakade på. Och fortför, fortsätter haka på. Ja. Och det så... ska man verkligen ge en krädd för. För utan media så är inte det här möjligt. Nej, eller hur? För att det, det, för det, det ska man klart för sig att det här är en, väldigt, det, det är en väldigt konservativ bransch. Så här har vi alltid lagat. Mm. Och sen okej, okay, nu att det att det inte funkar eller att det till och med blir galet. Men så här gör vi och det har fungerat bra. Ja, för ingen har Nej, för ingen har gnällt. Va? Ja. Och, och, och det är klart, jag menar, den, som den ålänning du är så blev du till och med uppmärksammat i Åland. Du fick ju till och med vara med på radio i Åland. Det är ju nästan som, lika fint som fridagsfrålland. Nästan lika fint. <laughs> så sådär. Och, och, och, och då har du en sån, en, en sån fantastisk berättelse. Ja, runt. Det kan du inte berätta den. Ja, Jenny. jag var ju med i radion. Och sen innan dess, så, samma dag faktiskt, så var jag i Ålandstidningen. Ja och eh, min pappa då som är numera pensionär sitter och har liksom, eh, gubbfika i, i Godby i affären där, liksom. och då uh -huh. sitter han där och hänger med sina jämnåriga gubbar där uh -huh. eh, och då så är det någon som så här, men hör du, var det riktigt din flicka som var i tidningen och på radion, att vad är det som riktigt har hänt att, och så vill han ha, uh -huh. höra då en full uh -huh. redogörelse, och pappa och jag vi är homies uh -huh. så han gav en fullständig redogörelse om mina vaginala skador och min bukskada och min kamp och allting och så är det tyst en stund sen så här Hörde du, vet du, jag tror nog jag att min tant Fick något fel när, vi, när hon född första Och sen var liksom diskussionen ah, igång ah. Och, och det här är något som är så viktigt att, att män har inte heller vågat Diskutera det här för ah. att det är så tabubelagt Så att kvinnan berättar inte för, för sin man Varför hon inte ah. vill ligga ah. Alltså det, och då blir ah, det liksom det. En, jag brukar alltid säga att, att en, en förlossningsskada drabbar inte kvinnan, det drabbar ju familjen. Liksom. Ja, och, och många går isär helt i men just det här fina i att, att man vid 72 års ålder ah, det är eh, liksom kan, kan vi vidarebilda andra och, och verkligen känna det där. Pappa säger själv att han, att han är helt säker på att det är klart att det händer grejer. Mamma hade svåra förlossningar. Ah. Mamma säger själv att hon inte har några problem. Ah, ah. Men det är ju ändå så att, att saker kan hända ja. och som sagt var det är ju helt normalt att kvinnor läcker kiss och bajs ja. och det är ingenting som är konstigt man har normaliserat det här som ett normalläge jag ingår liksom i normalspannet. Ja. och det är men, ju helt sjukt men du, det här, för det här är ju är rätt intressant det här det du säger nu då för att, jag menar, det här jag kan tänka mig att män rent generellt. Jag har ju haft den stora fördel att vi har ju snittat våra ungar. Ja. Så att, så att, det är för andra så andra För du är ju andra prylar. Liksom. Ja. Men, men just det här. Jag kan tänka mig att det är, att det, är det här. Ja, liksom. Minskad sexlust. Och, och, och, och, och, och så här. Och att det är många som separerar i småbarnsåldrarna Just mm. för att det är liksom så här. Vad fan, snack, det här är ju ett lika stort problem för männen då? Ja, absolut, men, men man kanske inte i första hand som man tänker på att Nä. det kan vara ett sånt om problem du nu, om du för nu det är så skämmigt Om du nu lyssnar på det här och så, så, och så tänker jag att jag förstår inte frugan som var så glad i det här förut <laughs> inte alls lika glad Ja, men vad fan, det kan ju vara det här då Det kanske är ont, det kanske det inte kanske... känns alls Det känns som att kasta in en klabb i blåhallen. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Ja, jag skrattar, men det ska jag inte göra. Ja. Men, och ja, ja. Men, men då får man... Och då, och, för, då, för, för, för stöd behöver man. Absolut. Och det fick ni under er resa. Det fick vi under vår resa. Och det, vi fortsätter få ett massivt stöd. Sen kommer även motugg i takt med Eller att hur? snöbollen rullar. Du, jag, jag läste... Jag, du har ju en kompis Ja. Eh, som eh, heter Hanna då. Öman. Ja, Hanna Öman. Hon och är medgrundare hon... i Våga vågarvägra ja. förlossningsskador. Ja, precis. Och hon bor typ i Elvspinnet, eller något ja. hemskt, liksom. långt ändå uppe ja. i Piter, någonstans där ja. i, nära. Och det är ingen Metropol, men Nej. nu är det, hon finns där. Ja. Och jag finns här. Vi är... och på en fest så kommer det fram en kompis till henne och säger så här. Ja. Alltså, seriöst, Hanna. har De pratar ju så här. Alltså, ja, de pratar nog inte riktigt så Ja, de pratar kanske så. Alltså, seriöst, Hanna. Du har ju blivit som en riktig media hora. Eller hur? Ja, menar, säger ja. man så till folk? Ja, men säger man så till folk? Utav. Och det här, jag menar, Har du fått höra något sånt också? Absolut, absolut. Och du är ju överallt och tänker inte på hur det kan drabba dina barn och hur, hur din man känner sig och sådana saker. Och då känner jag så här, fast kan ni överhuvudtaget sätta er in i hur han känner sig för att jag drabbas av de här äh. sakerna? Ja. Alltså... Jag skulle snarare säga att mina barn och min man känner en enorm stolthet över det jag gör. Och även Hannas barn kommer att göra det. det är så, de är så små nu, så de vet ja, ju inte. Ja, ja. Och är det så att de får motugg så ska jag vara den första ja. att förklara. För jag har nolltolerans på ja, alltså, sån här tjafs. Alltså, jag har ju hört det här under åren ja. av andra människor. Kan, kan inte du bara liksom, hålla käften? Liksom. Och du bara snackar och, ja. och allt det här. Och jag... Alltså det här är ju jante. Och, det här och, så... är ju, och jag kan ju tycka att det här är en sån viktig sak. Jag menar om, om, om det blir allmänt känt att om, om du spräcker pungen så syns den automatiskt ja. eh, fast i, på något annat ställe. Ja. liksom typ ja. med det är panna. Eller något. Det är panna. Ja, men, men, då skulle man ju faktiskt så... tycka att det var ett problem. Ja. Men, men tyvärr så är... Undrar ju... om det, det, det är har Trump, om det är just pungen. <laughs> ah, förlåt va? Ah. Ja vad tungt liksom ja ja, ja, ja, nej, ja men, nej, nej. det det är, ju, det är ju faktiskt så att, att man måste man måste ju se hur man är, man måste se allvaret också. Att, ja. att just när man hela tiden. Det finns en, en, en sån sak att man liksom ska tysta ner sånt som händer. Och, och jag tycker det här är den viktiga revolutionen. Alltså lika viktig som kvinnlig rösträtt. Att kvinnor har rätt till ett helt ja. liv. För det, man ska också tänka på, ni är kommunpolitiker och regionpolitiker som lyssnar. Att det är ändå så att de socialekonomiska konsekvenserna är ju enorma. Jag har ju varit sjukskriven sedan innan Viktor föddes. Mm. Alltså, ja, ja, visst. Och, och jag har egentligen haft möjlighet. Nu har jag haft en fantastisk svärmor som har liksom tagit barnen och kunnat ja. hjälpa till, som inte har fått någon ersättning Nej. för att göra det. Nej. Men om inte man har det, Nej. då skulle jag kunna ta hem. Två Stycken män, eftersom jag råkar ha barn med två män, att sköta de barn ja, som inte jag kan sköta. Nej. Från sina dyrbara jobb. <goys> jag skulle kunna kosta fruktansvärda fruktansvärt. Nu har du inte två män samtidigt. Nej, de var faktiskt efter varandra. Ja, men å, det, jag tycker det här. Och, det, och, och, och tillbaka till det här: då, liksom, så att, jag menar, Vad fan. Så här har ju, all förbättring i samhället har gått ut på att det är någon som är föråkare. Någon eller några som är föråkare. Det är så allt så alltså, hade inte Rosa sagt satt sig i, i, i sätet där, där, där de bara vita får i, ja. i, i bussen så hade, fan vet jag hur det hade sett ut i USA idag. Ja, jag, läste, alltså, jag läste en fantastisk historia om en kvinna som sprang eh, det, det första maratonet där en kvinna ja. deltog och hon fick ju inte delta. Nä, nä. Och de försökte slita henne av banan men hennes eh, sambo höll rygg och tacklade honom av banan. Ja. Och, det, och det är liksom bara åtta år innan jag föddes. Ja. Ja, men alltså. Och då tänker jag så här alltså, När folk kritiserar och säger Men tänk på vad du gör mot dina barn och din man Min man håller min rygg Hans man håller hennes rygg Eller hur ja, och De som det, gör, man, gör det Vettiga ja, alltså, Bet grabbar gör det ja, Och då undrar man ju de andra Hur tänker de? Vad har de för relation till sina kvinnor? Alltså, ja. alltså, men som, du, men det har också inneburit skillnad Och det ska vi snacka om Men först lite ratada Oskar Hits FM, <hits> Hits FM. <hits> välkomna tillbaka till 80-talet Rattata Ögon av is Bara Det är ju jättevacker jättevackert titel Hörrni, ni lyssnar på Fredagsföralland Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8, zoomen byggd med mig Janne Holmbom och gäst idag är Ett kärt återbesök, Janne Akola Som berättar om förlossningsskador Om, om Förlossningsvrålet Vad? Det var födelseförrådet. Födelseförrådet var det ja, just det. Nu, nu Fast är det nu heter det Nu är är en skild sak Vi har ja. valt att, de, att hålla oss ja, skilda okay, åt okay, ja. Eftersom födelsefrålet mer jobbar med Med förlossningen ja, just det. Okay, ja. Och vi håller oss lite Eftersom vi, vi insåg vilken enorm ja. Enorm våg med förlossningsskador ja. Och ibland behöver man inte blanda ihop saker nej, det är rätt. Att man kan faktiskt Dela på saker och ting ja. Och det här är ju en sån sak som vi ofta blir beskyllda för Att vi skrämmer upp kvinnor ja, från att föda barn Och det gör vi absolut inte, vi tycker att information, information, information mm. gör att människor känner sig trygga. De vet att det finns hjälp. De vet att det finns vård. Vi finns, vi kan stötta, vi kan, ja. Så att vi, ja, jag har en helt annan, annan uppfattning. Ja, just det. Och, därför, och därför samverkar vi med födelseförrådet. Jag försöker i dagarna faktiskt lösa det för jag blev inbjuden att prata i deras tält i Almedalen. Ja, okej. Okay. Så att om det är någon som känner sig manad här ute och vet hur jag ska, var jag ska bo någonstans. Ja, gratis. Öland. <här> <här> så, skulle, <här> ja, men, <här> så skulle det vara bra. Men du, vågra, vad heter det? våga vägra förlossningsskador. Ja. Och det finns på Facebook. Alltså om man känner sig att det här vill jag gilla, det här vill jag vara med på. Mm. Man, behöv... får, man får gilla även om man är man Ja det får man. speciellt om man är man faktiskt. Ja, För ja. Att vi, vi tycker verkligen att det här är något Som behöver lyftas och plockas Men hand. nu då tänker jag skrika jävla skriker jag Åländska kommer och gapar och, och stonkar i tidningen överallt Och, allt, och radio och alltihopa så, Har ni åstadkommit något då? Absolut Berätta, berätta Hörde eh, att jag var, jag, jag ja, precis. Men i dagarna så För någon månad sedan här Var jag väldigt uppmärksammad i tv Då mm. kom det ju Region Östergötland fick 22 miljoner eh, Till extra, till förlossningsskador eh, Eva Ustal har ju Som är vår främsta obstetriker i Sverige Har ju uttalat sig Och sagt liksom att På grund av att kvinnor äntligen organiserar sig Tack vare Tack vare Mm. Så, så kan de här pengarna komma till gang För att hon har ju, skri ju skrik i ett tomt rum i 20 år. Ah. Uh, och på hennes tid så fick man liksom gissa hur skadorna skulle läggas ihop. Uh, och numera så, så får hon de här pengarna på grund av att vi faktiskt öppnar käften. Ah. Och, så att hon inte känner att hon pratar egen sak. För det har de hela tiden sagt att du pratar egen sak. Det är klart att du vill ha pengar till ditt. Ah. Alla vill ju ha det. Jag jobbar med ryggar och du jobbar med... Ja så vi har verkligen åstadkommit någonting och det har kommit nya riktlinjer. Ja, det väl, men det är väl jättestort. Absolut. SBU kom ju med en rapport i april förra året ja. som då belyser hur riktigt det ser ut. Ja. Var det förra året? Var det i år? Det var i år. Det var i år ja, det var så illa var det. Sorry. Ja, det, det, ja, det, det, det är nu, det, år. Det, har, nu under våren här ja, har det Ja, det ploppat. den 26 april tror jag eller det. 29. Under, ja och då kommer en rapport där man belyser alla de här skadorna, man kan hitta dem om man går in och söker på SBU och förlossningsskador ja. så kan man se vilka hål det finns i kunskapen. Ja. Så nu har man ju äntligen påbörjat det här långa, långa arbetet ja. till förbättring som vi vill vara en del av. För det, det låter ju som att det är en jävelsk utbildningsresa för, för vården. Eller? Oj, ja. Och nu poppar det upp liksom, eh, seminarier och, och barnmorskor ska plötsligt gå kurser på hur kvinnlig anatomi i underlivet ser ut. Och, och jag en, ente, vad sa hur, du? hur kvinnlig anatomi Vilka är. Vilka skulle gå den? Barnmorskor och men, annan vårdpersonal. Men det är ju som att skicka en tandläkare till att lära sig hur det ser ut i köften. Ja, lite så. Att på något sätt så har man ju gått och inbilla sig i, i årtionden att när de här musklerna går av så är det oviktigt som vi pratade om förra gången att, att det är som, som en massa blindtarmar som plötsligt finns och som inte behövs i någonting. Att det ja. finns ju, de där är ju till för att hålla ja. upp och in ja. våra det inre organ. Liksom. Ja. Ja. Man, jag kommer ihåg någon gång när man pratade lite hysch om någon granne som har upprörat framfall och så ja, var det lite pinsamt det, ja, och så pratar ja. vi inte ja. mer med det. Nej, ja, men nu, vad får man framfall av? Jo, när musklerna är trasiga i underlivet då, de ska ju hålla upp hela bäckenbotten och hela inälvorna. Det är ja. klart att då kan ja, ju ja. saker och ting ramla ut ja. Om de inte hålls där. Men har också en bäckenbotten, uh -huh. helt märkligt nog. Men, men det, det eftersom inte ni har, oftast har den påfrestningen uh -huh. så uppstår det inte lika ofta. Men du, alltså då måste man ju ändå tillstå: då. Dels så, så, så tror jag liksom att det här, det, det tabubelagda. Blev lite mindre tabu hur? det ja, Det är lite, ja, det är lite alltså, alltså man, fan jag är inte ensam. Det är inte jag som är konstig utan det är systemet som är konstigt. Exakt, exakt. Och, och vi, vi har även många vårdgivare som har slutat upp i vår sida. Eh, som, som faktiskt håller med om att, att ja, och, och att det behöver göras saker. Och, och som sagt vi har Eva som stöttar det här. Ja. Och, och det känns ju superbra för oss. Vad händer härnäst nu då? Det som är, just nu så har vi en insamling av namn, namninsamling på vår sida Våga vägra förlossningsskador. Okay. Att, där man kan gå in och bara skriva sitt namn och den listan kommer vi att uh, söka upp makthavare och uh, försöka påverka framtidens vård, hur man ser på det här och hur man gör. Att det, det räcker nu. Den heter det, den räcker nu, liksom. ja. kvinnor har rätt till ett helt underliv. Ja, så att gå in och skriv på. Och vi håller även på att samla en liten våga väga förlossningsskadorbank. Vi samlar kvinnor som, som har bedömts som normala. Och sen så berättar de sina skador och jag har skrivit ner dem. Och så kan man liksom se var normalspannet ah, ligger. Hur många som faktiskt missas. Vår, vårt nyaste tillskott i styrelsen i Våga mm. vägra. Hon födde barn för 30 år sedan. Okay. Och i fjol blev hon diagnostiserad med förlossningsskador. Det är klokt, alltså. och hon har ju sökt hjälp i åratal. Och, och genom det här arbetet, så för oss är det ju fantastiskt att se att hennes kirurg, hon har hittat en annan kirurg vi har ju mm. två annars i hela Sverige som vi rekommenderar till varann ja gör att de funkar ju rätt snabbt. Ja, mm. de, de hinner inte utbilda i den Nej, takt de behöver. Precis. Men hon har hittat en till som håller på hjälp hjälper henne. Men det är ju tre, fyra. Hon har fått en rektovaginal fistel ah, efter 30 okay. år efter förlossning. Så kommer det ut bajs i slidan. Liksom. Alltså, ja. och, och du bemöts fortfarande med att ja men det kanske var något annat sekret. Ja, mm. men jag vet väl om det är bajs. Oh. Du, nu, <laughs> Så det du har ha... hänt bättre grejer. Vad härligt. Mm. Du, uh, keep on the good fight. Ah. Och, och, och, och gå in nu på på Facebook till exempel. Boga vägare och så gilla. Skriv på listan. Aktivera er Aa, och, uh, och, och berätta på. din historia. För, för det, det bygger på det. Liksom. Se till att snöbollen blir större också. Och, och, och berätta din upplevelse som äkta hälft, eller som samband, eller som partner. Aa. För den, den bilden är också jävligt bra att få med, liksom, eller hur? Absolut, och, och ni kan skicka privata Vad meddelanden till oss och vi, vi kan ta bort alla namn Aa. och vi, kan, vi, vi avdramatiserar det hela Aa. och lägger upp det i våga vägra. Nu, nu, nu har jag gjort det. Bra nu är bra. Ja, du är bra. Du har ju mm. kritiserat med att in naven, säger jag. Ja, det är fantastiskt. Snyggt tycker jag. Ja. Och, och, och jag, det finns ingenting jag är så stolt av min kropp som det här är rätt. Eh, det är det bästa jag vet. För du, det du gör mig varje dag. nu nu, mm. nu ska vi försöka runda av. Det, här, det, det är bara liksom, vi har ingen tid kvar. Men vi tar lite tid ändå. För mm. vi, måste, vi måste ändå leka lite på morgonen. Eller tävla. Mm -mm. Det är tävla. Du är åländska, så då får man... I Sverige får vi bara leka. Men i Polen, då får man tävla. Fast man låter inte så, så har vi kommit fram till tävla. det här. tävla. tävla, ja, tävla. Ja, nu ska vi tävla. Vi ska spela pest eller är Det är fem omgångar. Du kan vinna en penna som det står svets på <skratt> <skratt> Ja, bara ja, en sång det. Ja. Ja. Eh, du ska välja mellan två stycken och jag avgör om du väljer rätt. Ja. Det, är så, det är som det är fast mycket vackrare. Ja, mycket vackrare. Ja, <skratt> eh, morgon eller kväll? Kväll. Ja, får du får inget. Det här är en morgontidig radiotorgjävla. <skratt> ja. <skratt> det här är det är intressant. lugg eller bena? Bena. Alltså det, men det ja. är det så? Alltså, även i professionen. Oh ja. ja. det är mycket lättare att klippa bena Jag, kan ju, jag kan ju göra en lugg utan att bara ha en bena, det är ah. det. Ja, ah, ah, bra. Ah, ah, men det får du rätt för. Mm -hmm. Ja, bra. Du har du en poäng yes, i alla fall. Yes. Nu tar jag eh, den här pennan. Du, du, du, du är ju en sån där multikvinna, du, du har en multitalang. Yes. Smyck eller tavla? Den är svår för dig nu. Det måste bli smycke just för att vi pratar om våga väga förlossetsskador. Ja. För jag har gjort ett speciellt smycke för mm. det som kommer att komma som pinsen mm. ja. Så det kommer man att kunna ja. köpa sen. Så jag måste säga smycke. Alltså, jag tycker du är briljant som bildkonstnär. Tack. Så, men du, men du, så du får jävla inte rätt för det? Jo, du får ja. rätt för det. Jo, jo, du får rätt. Bra. Eh. Man kan ju titta på min tavla. Det står på min det, det här som ni ska skriva på. Där är min tavla Freja är som, som paradbildar med sin stora mage ja. och, mm. ja, Den är, den, den, är, den, är ja. den är väldigt stark. Mm Hundelkat. -hmm. Svårt igen här. Ah, ja, ja. Ah, det måste bli hund, för min hund dog eh, ah. tragiskt här. Ah, ja. Uff, eh, ah. Så att, ja, det måste bli hund. Oh, här får man, det här får faktiskt det enda, man får rätt för. vad man ens, Bara man tycker om djur så får man rätt. Ah. <laughs> så, så, så det får du rätt för också. Nu, men nu är det helt avgörande. Mm. Och det här förmodligen har att göra med liksom mina ålandsresor. Nej, det här har med gravitation att göra, kommer jag på. för fan Jag, jag, jag tror att det har med <laughs> ålandsresorna att göra det Lakris eller apelsin Lakris. Hade du som crav för, för. Det är det enda jag hade som craving. Alltså, ah, lakris. Ah. Alltså, Och mina min... barn älskar Lakris. Min, min morsa hade det. Och jag älskar också lakris Så ah. det är ju så. Ah. Min, min hustru, hon, hon, hon var apelsinkvinna Ah. Sådär så där. Så jag tycker kanske på precis också. Ja, det får rätt för det också. du har funnit en penna. Ja ah, men nu var det bara fyra av fem. Bryter ah. du liksom av den där som ja, hänger får... fast den med Ja men ah, det blir spännande vet Okej. Okay. Okay. en stort tack för att du tog av din tid Tack så mycket Och letade dig ända hit till Tranås ja, ja. Tack så ja. mycket, tack ja. så mycket. Och, och, och så skötte om dig Och, och, och, och fortsätt kampen Jag kör the good fights ja. Så det är bara att gå in på, för dig Holmbom Och in och gilla In och, och skriv på listan Absolut ja. Och så avslutar vi för, för, för, med, med ett väldigt viktigt ord för dagen För man får faktiskt tänka på det här Att barn är enastående skapelser som vi borde försöka att efterlikna istället för omvänt. Sköt om er, ha det bra, så hörs vi igen. Hej! Fredagsfrallan med Jan Holmbo. Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbo. God morgon! Önskar Hits FM. <hills> Hits FM.